Зробилася забобонна через того містичного кажана. Хонда у неї залишилась, але вона рідко їздить, бо куди їй тепер їздити? Дачу хоче продати, але хто ж купить обгорілу дачу зі знаком чиєї збіди. Лаштувалася на роботу в туристичній фірмі, де колись купувала потівки. Тепер продає. Фірма успішно займається елітним туризмом, навіть має свій рекламний буклет з розкішною брюнеткою на обходинці. Брюнетка звабливо усміхаючись тицяє пальцем у глобус. Вибирай і відпочивай. Але чомусь потрапляє саме в гарячу точку і не відсмикує палець. Вони з Борькою все згадують той райський острів Балі. Коралові пляжі і лазурове море. Пальми, каное, музику, нічних клубів, запах ароматичних свічок. Мріють ще колись там побувати? Уже не мріють. 12 жовтня на райському острові Балі стався теракт. І якраз у «Нічному клубі» загинуло 200 туристів з 20 країн. І майже одночасно теракт у Кашмірі, вибух у Москві, два вибухи на Філіппінах у супермаркеті. Це вже не той тероризм, що у 20-му столітті. То стріляли прицільно у президента, прем'єра, у папу Римську, студент у принца, багро у Столипіна. А нині це вже ціла ідеологія. Не поодинок і вбивства – а масові – у метро, на вокзалах, у торговельних центрах. І вже не куля, граната, ніж, а заміновані авто, захоплені літаки, пояси шахідів. Це може бути терорист-смертник, екстреміст або психічно хворий. Навіть звичайнісінький алкаш у стадії шизоїдного сп'яніння. Новітній тероризм набуває нових ознак, способів, мотивацій, виникає на всіх континентах. І якщо завтра бабахне біля мене, я не здивуюсь. Навіть у Фінляндії, здавалося би, далекій від будь-яких гарячих точок, а й там нещодавно вибухнуло. І теж у торговельному центрі, в Хельсінкі. Є убиті і поранені. Кров'ю бризнуло по вітринах. Терориста схопили, і це був не бойовик, не смертник. Не фанатичний носій непримиренних конфліктів, а звичайний собі двадцятилітній місцевий житель. Коли факти розкидані у свідомості, то це лише факти, а коли їх звести докупи – це вже система. У Вашингтоні продовжує стріляти снайпер-невидимка. Чи він десь залягає на даху, чи з якогось укриття, вже застрелив сімох і двох поранених, а то раптом постріл пролунав з білого мікроавтобуса. Мабуть, псих, каже дружина, ветеран якоїсь із теперішніх воїн. Ось уже і в штаті Вірджинія вбиту жінку, чи все той же невловимий снайпер, чи вже якийсь інший псих, 15 жовтня. День народження – Ніцше. Я вдивляюся безодню, а вона в мене. Транслюють молебен за всіх полеглих за волю і державність України. Чи ж за таку волю вони полягли? За таку державність? Дружина міцно стискає мою руку. Але вона даремно боїться. Я вже не покличу тих коней, що кликав божевільний у Гоголя, щоб вони понесли його з цього світу. В цьому світі є в мене вона. Кінець жовтня був фатальний. Ще поранені і покалічені корчаться у муках у львівських лікарнях після того авіашоу. що відмивають кров після вибуху у московському метро. що світ не отямився від теракту на острові Балі. Раптом нова трагедія. У Москві, на Дубровці, у театральному центрі, під час мюзиклу «Норд-Ост» на сцену раптом вискочили якісь люди в чорному і навели автомати на зал. Глядачі спершу не зрозуміли, мало не зааплодували, такі ефектні – Мізанцені. Зал блискавично було взято в заручники. Чорні вдови з поясами шахіїв стали уздовж лідів. Бойовики перекрили всі входи і виходи і оголосили свою вимогу – припинити війну в Чечні. Двоє дівчат вистрибнуло з другого поверху. По них стріляли з гранатометів. Одна нічого, друга підвернула ногу. Хтось із мужчин спробував чинити опір. Його застрелили. Три дні і три ночі тривав цей кошмар. Мільйони людей по світу не відривалися від телевізорів. Ми щодня дзвонили в Москву до своїх знайомих, колишніх киян. Їхній син пішов з класу на той Норд-Ост. Я його знав ще хлопчиком. та смертники незворушно говорили в ефір. Нам все одно, де вмирати, і ми вмремо тут, забравши з собою душі невірних. У російській пресі писали, що вони звірі, накачані алкоголем і наркотиками. Але один досвідчений спецназівець охарактеризував їх як цілком свідомих людей, з якими можна говорити. «Ячиченця умерти за батьківщину – це природно, сказав він. Влада говорити з ними не хотіла. Туди пішов лікар Рошаль з білим прапором. Пішла Анна Політковська, ще хтось із порядних людей. Але на що впливають порядні люди в Росії? Втім, як і у нас. Родичі-заручники усі ті дні ночі стояли біля того театрального центру. Групка москвичів з плакатами вимагали припинити війну в Чечні. Міліція вимагала припинити мітинг. Тим часом таємно стягувалася важка бронетехніка. Велася підготовка до штурму. Бойовики поставили ультиматум. Якщо за 12 годин їхні умови не будуть виконані, о 6 ранку вони почнуть убивати заручників. «Ми вже 8 років, заручники», – сказав їхній головний. При краті зачистки, при краті бомбіжки, я не буду вбивати. 25 жовтня. У Москві дощ. Яка різниця? Дощ, не дощ? А я думаю, що важливо. Все, що було тоді в Москві. І в Лондоні, і у Вашингтоні, і у Києві. Скрізь. Телебачення вело постійну трансляцію з місця подій, динамічно перебиваючи її рекламою. Співав гурт «Піагра». Крутили кіношедевр про любов царя Ніколая І про якого, між іншим, у школі я вчив, що він – вішатель. Повісив п'ятьох дикабристів, а решту заслав на довічну каторгу до Сибіру. Кавказ кров'ю заливав теж він. Індустрія розваг працювала без перебоїв. У нас крутили серіал «Під сонцем Сен-Тропе». актор читав вірш про зірку Жанет, білу й голубу. Йшлося до ночі. Термін ультиматуму спливав. Заручники були знесилені, безсонням, жахом і спрагою. Їх там було до восьмиста Українців чоловік 30. Дехто заявив себе українцем, сподіваючись на порятунок. Україна ж не мордує Чечню. Пройшла чутка, що десь у підвалі дві тонни тротилу. У заручників почався стокгольмський синдром. Вони вже не так боялися терористів, як тих, що хотіли їх визволяти. Бо чеченці б'ють чи не б'ють, а свої то вже точно перекатруплять. Так, власне, і сталося. 26 жовтня у почався штурм. Спершу пустили газ у вентиляційні отвори, шпурнули кілька гранат, перебили вартових і розстріляли сплячих чеченок, а заодно вже перетруїли і заручників. Запевняють, що газ був нешкідливий, усього лише однодійний, а люди чомусь заснули на вік. Живих і мертвих кидали в машини і розвозили по лікарнях і моргах. Напівживі задихались під трупами П'ятнадцятирічна дівчинка померла в лікарні, хлопчика наших знайомих і досі ще не знайшли». Лікарі не знають, що це за газ, відтак невідомо, як лікувати. Все йде під тим самим ізуїцьким грифом таємно. Отже, як і в чорнобильській ситуації, лікарі змушені казати, що люди вмирають від загострення хронічних хвороб. Наймовірніше, то був нервово-паралітичний газ, який застосовують лише в умовах війни, сказав колишній спецназівець. А може якийсь психотропний? Остовпіння втрата пам'яті, зрештою і в офіційних джерелах визнаний.